بسم الله الرحمن الرحیم الذين هاكصان کفرواཅی کافرنی وسدوا عن سبیل الله او بنشی دی د الله د لارې نه اخلقه بنکری د الله د لارې نه اذ ول ما لهم برباد کړی الله عمل نه دځی تدا یملنا الله برباد کړی والذین هاكسا امنو چم ایمان دی وامل الصالحات یې ملنه کړی وآمنوا ایمانه وروله دما په کتاب نزل علی محمدین چه نازل کړی شه محمد صلی الله علیه و آله و سلم باندې او هو الحق او دغه دین دغه قران حق دی مراتبین طرفه درځوینا کفرا عنهم سیئاتهم یتا سے خلقنا معف الله او بریجی سیئاتهم گناهون ددین و اصلح بالهم بالهم, بَالَهُمْ تمام حالهم وشانهم وا اصلح بالهم دُرُسْبَكِ سَيْبَكِ اللَّهَا درس به یا علماء کی بال قلب تویزلتا درس به کی اللہ عز و جل نظر کی ذالکا دا گمراہ کول او دا هدایت دمو منانو بے انن اللہینا کفرو پدے سبب چې یکننا کسان کفرو چی کافر دی اتبعو الباطل دے د باطل پسیم نو بس گمراہان فر وانن اللہینا کننا کسان آمنو چی ممنان دی اتبعو الحق دی تابداری کڑی ود حق داس حق من رب چې طرفه طرف درد دوینو کذالک دارنگی ادرب اللہ لیلناس امسالهم سبب بیانوی اللہ دا خلقو دا پارا مثالو ندوی فا اذا لقیتم اللہین کفروا کلچ ملاؤ شیطا صدا کفان سرچ کافری فمیدان دا جہاد کی رجہاد پنیت فدور بر رقاب نوہی دیلر وحل پسر نباننے پسٹ نباننے یعنی اگری بر رقاب دور بر وہی دیلر وحل حتی تردی از آسخن تنوهم چکل تاسو در قتل کئی دوی فشدو الوساقا نمزبوتکا یغا غٹد ترولو دوی قیت کیراولئی حتی از آسخن تنوهم تردی چتاسو در قتل کئی داکا فران و مشرکان فشدو الوساقا نمزبوتکا یغا غٹد ترولو دوی فا اننا منن یا خو احسانو کئی تاسو احسان پس لذینا والمفيدا عنه یات فی دی واخلای امیر المؤمنین تجاسی جاگتی کنا یوقی دی راز تو کدغ شانی پری دی او کس پیسی تو کافرنالی حتا تردی پورے تدوال حرب وزا رہا چکی دی جنگ اوزا رہا حتی ارخ قل اسباب دی جنگ ختم شی جغاف پر فتنه تو اکی دلم دل مومنو د کافر زورو یعنی حرب مراد اهل الحرب دی اَتَا تَرغِي دوال ذو الْحَرْبُ چکيري خاوندان دجن او زار حاصل خخلا ترغي جهاد کوا کا چې کافر حضور ختم شوي نه زالک یمال امر حکم او فیصله داران ګلا ولو یشاء الله کذا الله فشرى لن تسرا منهم مخا مخا انتقام او بدل به غست ود بينم بخطلب اتسکاني ماني را رولي ولله رب العز لیکن اللہ نے چ حکم چې جهاد کوا ولکن یبلوا بعضکم ببعضن لیکن ډېر پارا چنتهان ولی اللہ باز استه په بازمان ني ستان چهان دی اللہ څخه کمزور نه چې کفر هلاکو لروش ولذین ہا کسان مقتلوا فی سبیل اللہ چې شیطان کړی شی دی اللہ تعالی رکی فلیدل اعمالهم چرغم اللہ بربادن کی آمالہم عملن ددویم سیہدیہم زرد چلہ بدوی تر جنت والا لا روخی ویسلہ با لہم او درس بکی اللہ حالت ددویم او بعد قتلو کی یو قرآن دعو تفسیر جلالین کی ہوئی واللذین قتلو حاغ کسان قتلو یا نقاتلو حاغ کسان چی جہاد کڑدے فی سبیل اللہ ایدال لا رکے فلن یدل آمالہم چر بم اللہ بربادنو کی عملو نددوی سیہ زر زرد چل اللہ با دنیا و خیرت کی دیتا ہدایتو کی دنیا کی بورت دیمان و دتقوالا روخی اخیرت کی لار رو با, با کی کی دی جنت لا روارتو خی ویشلہ با لہم درست بکی اللہ حالتو نددوی ویدخلهم الجنتا وردن بکی اللہ دوی جنتا عرفا لہم دا عرفا لہم یوم آنا دعوی طيب حالهم خوشبیدار کړی دی الله دا جنت د دیور پارا خوشبیدار کړی دی جنت یا عرف حالهمنا شرفها لهم او چت کړی دی جنت د دیور پارا او تعریف معنا دا بیان نرازي عرف حالهم بیان کړی دا جنت الله د پارا یا ايه الذين امنوا ايمان والو ان تنصروا سر داابو کو د د دا الله او غمبر د الله ین سرکو الله دستاسو دادو ک وو فضته خدا م کوم مضب دکستا سر کو د د وال ل جن کار چې نفرږ لګ نو الله دفا کمی در کې مغ پرې کې راشي وال کطان کا چې کاثروي فتحاس اللهم۔ نو حلاکت دے دوی دو پارواد واللہ آمالهم برباد کرو لی اللہ آملونے لدوی زالک دے دیداد عمل برباد دل او دے دیداد حلاکت دے انم پدے سبب چی دوی کری ہو ما انزل اللہ دے بد گن لوحا کتاب چلارا لے گلے لے فا احمد و آمالهم نو برباد کرو واللہ آملونے لدوی افلم یسی رواد اے گر زیدرینو فلرد پزمک فَيَنْظُرُوا إِلَى كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ سَرَّوْا وَخَيْرَ انْجَامَ لِكَثِيرٍ مِنْ مُقْبِلِهِمْ إِلَى دَيْنٍ مُخْزِيٍّ دَمَّرَ دم اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَلَاقَتْ رُؤُوسَهُمْ وَاللَّهُ طَاغِي بَانِي وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَظِيمٌ او د طاراد جي موجودو کافرن سالہا دا ايغن کي عذابو ني وئي جي کافر, کافر چوس كم موجود دي پیغمبر ته دغشان حلاکتو نو تباہی وی ذالک دا مدد دمو منانو حلاکت د کافرو دے ان اللہ پدے سبب چی اکنن اللہ مولا اللہی نمرگر دوست دہا کسانو آمنو چی ممنان دی وانا الکافرین لا مولا لہم او د کافرانو سوق دوست ویندہ دی نشتا ان اللہ بے شکالا یدفلو اللہی نامنو ورگنکی ہا کسان چی مانو نے مवाله هاات ملوने کړي دیने جنناتن جتونونهٿډسې جتونونه تجرري چ روان برري بهږي به منته ت هل انهرو لاګ محهله تو د باغاत دغېونههرونا والگ نهه کسان ک فرو چې کافري ی تمّ اونا یا او د خوراق کایله کسنه چې خوراک کایي زناور او یاخلوونه کما تا کول نه نام خوراق کایله کسنه چې خوراک کایي زناور ور زناور خوراک کایي خو دې په دې فائدې فائدې نو اجازه سره بس خوخه ټاکون دی او فټه تشول بس النار مسوال لهم اور زید پات کی دود دی نه وکاییننن قرایه اواللہوالدیر دکلونا ہی آشد و چغرر مضبوطو قوتاً پا قوت و طاقت کی من قرية تک اللتی دکلی ستاغنا اخرجت کسی تی تیرا شرل احلکناہم اللہوی حلا کرو منگا فلا ناصر لهم ندا پارسو کم دا دینو نتیر و شرل دی امپریزمنا دی قوت و طاقت دا پخانو نصدر نئے افمن کانا لا بینتن یه ها سوق چې دې ته واځه ته دلیل واني میر ربه دخل رب طرف نا کمن کی دشی پشان ناوچا زوین له سو عمليني چې خاص پکړه شوی دغه د طاره ما کار عمل دا او تبو احواهم اور وانشي نه دخل خائشاه ته مثل الجنه التي مثال جنتا وعد المتقون چه واجه کرشو داز پرزگارانو سرا فیها پدی جنت کی انحارن نهرون دی مما اندوبونا غیر آسن چه غب بدوی دارکینا وانحارنو پدی که نهرون دی ملبن اند شودونا لم یتغیر کاموهو چه ندوی بدلشو اخوانداغی وانهارن نهرنوی من خمرن شرابنا لذتن لشاربین مذب ورکس کن کتا وانهارن پدی جنت کی نهرنوی من عسل نصفا دگبین سفاکر شوینا ولهم او ددی جنت یامن پارا فیها پدی جنت کی من كل الثمرات دار کس نمیون وعید ومغفرتن او ځخانه دایره طرفه دربد وینا الله مګم دې کې وګرځي الله مګم دې کې پر کمن کی دیشی دای پر شان لا چا هو خالد فنار چا غي نشد پاروي پور کې و سقوم عنها لينا عسقلو کی تا غي باندې وګرني فقطعا معهم تکری تکری دتی کل قطعہ فکر تو فکر دې راګر نیو ده اما هم دی او هم کول میږي او داسي ورتاه stomach کی تیر او فرشتي ورتا پ کونډوچ دې نیولی راکټه وکی نشي مخ له را نزدې کی نو الله ويشول وجو او هغه توله د مخنه کته ورزيږي دکی وپاتی شي اجازه او دا ګرموالی مسكينا الله وي تجرعو ګډ ګډ دې اسکی ولایۃ الہ سی او کرب غونی چې مراینه ورتی ریشی او کله مراینه کتلاره نوخه ته کیږي ټول به په خسره ورغځي کته به ورغځي دا حالتونه به مخه لږه راضی لیکن مرګ بن راضی الله پناہی راکې الله پناہی ومنہم بعده دین منافقان مناصوجی استمعو الیک کی ووکی دی تا ته حتى اذا خرجوا من عند کا ترقی چوزیدہ مجلس تا نا قالوا الويد للذين كسمت ولما شهر كشولم صحابه کرام توي رضی الله تعالی عنهم ما قالا نفا ده اس دي پیغمبر سے یا اس خبر کل اللہ عزوج اور لهدایت نکم مجلس کے نا تو بیا مول ماغا قالا نفا سشوي دي پیرمبرس اولائك الذين دعوا كسامي تبا الله ولا قلوبهم مهر والد الذين فزنوا ان واتبعه هوهم ارمان شي دي دخل قائشات تسي والذين كسامهتدوا چلا رندله دهك لار مندله هدن زیاتہوی اللہ دولرہ ہدایتو آتاہم تقواہم ورکی اللہ دیوتا پر ازگاری جدوی زرکی ورکی ورکی انحامات کئی فالو انظروند انتظار نکئی دا کافر انتظار نکئی اللہ سات مگرد قیامت انتاتیوہم دا چلا قیامت براشی دیتا ناساتی فقد جا آشراتوها بیشک راغلی دی علامات دی قیامت دی علامات دی راغلی اخیرنے پی غمبر راغے نشانات سرگن شل فقد جا آشراتوها بیشک دی علامات دی قیامت دی علامات دی راغلی کم سے رسول اللہ ویلی و اکثر پک موجود دی پھر کم پاتی دی فننا لڪمذ ک و ل رخلا س فنا ل فننا لمڪمزي و ل ر خللا سے, سے جا هم لڪ ا جا ذڪ فننا ل نوڪمزي ک و ل پا خللا سے ذا جا لڪرا کل چراابشي تا نسیح دد نسیت خوراشي دقیلامت د خدابانته چ ت خللاې ودي خونسیت ته قبلئ پهناله هم کم کې ودي لرا نصح غل کمې دي ل خللا ااض هم د کراهم کله فَعَلَمْ راغشي دي ته ننسیت دفام پههشاه ان وچو منشره بند عبادت لائق و مستحق سیادت الله نا واستغفر للملك بخنه غارا به کار زختلی گنا بخنه غارا به کار زختلی گنا وللمؤمنين وللمؤمنات من منان لبخنه غارا و مؤمنان و زنان اوتا و يعلم متقلبكم الله په هغه استاسو په دی اورې دو راوړې دو چې د شپې اور راځي ګرځي کوم پل چې ګرځ را ګرځي الله لطفا ومسواکم او الله په هغه استاسو د پاتې کې دو په ځاني چې قبر ندي نو متقلبکم زید ګرځي دو را ګرځي دو, دو, دو, دو دنیا الا ومسواکم او زید پاتې کې دو قبر ندي دنیا ایتا گڑ جرا گڑ جلو، دو دو اوی نا قبر وانا مرا زل تحملکی نی اوی بیگارا غلوا دا سیوکل و آات سے اکل اوی قبر لها مسوا وی مسوا معنا دا تا پی کئی دو زی واللاحو عالم متقلبکم اللہ پوہیگی اسطاسو پا گرزے دو را گرزے دو نا متقلب چک لها مزدر و گرز ہوئی اللہ پوہیگی اسطاسو پا گرزے را گرزے دو دش یا پاوہ زید گرزے دو را گر وَمَسْعَعَكُمْ اوسطاسو د پاتکی دو په پا دیوانه په قبرونو کې ويقول الذين وعاها كسان ممنو چې مومنانني لولا نزلت سوره تن اول را نازلله کله شو سوره پیدا مل سوره تن کله چې راولېږي سوره محکمت الله کماتون احکارا احکم معنی دی کې مبینت غير غير محکمۃ المخاره و ذکر فیها القتال او ذکر کشی بیان کشی ته کے جہاد ہی چویل اللہ قتال ہو جہاد کوی کا کافر سره جنگی ہے ایت الذین اللہ و یمنوا کسان فی قلوبهم مرض چرا یزرن کے مرض دے شک نے ينظرون الیل کا غری بتاتا و نظر, نظر المغشی علی و شانک تو کی دیو شیراغ نه یی تاغ دا د د مرغنام بس جهاد دا وروي دو سرته زن کبه شروع شو فاولا علیہم فاولا علیہم حلاکت د د دین پاران فاولا لهم حلاکت د د دین پاران یداسه د جهاد نال الله و یری طاعت و قول معروف اغا تابداری او وینا نیکا دا دی مقام کی مبتدع و خبر محزوفو یعنی طعاعت و قول معروف خیر اللهم تابداری او نیکا وینا در غرب و اجوید تارام فیضا عظم الامر جلالین کده عظم الامر معنی کئی فیضا فرض القتال کلچ فرش جهاد فیضا عظم الامر کلچ فرش جهاد قالوا صدق الله کچر دای رشتینو والے کړه الله سرا لکان خیر اللهم مخا مخادر غربو دی دتارا منافق بداوی کوله را امتحان روز ستو زده وګورې زده او کما غوکم الله وکچر رشتینو والے کړه په هله چی سړی را غرهبې فعلتوم کچر محمو گر جلود اسلامنا ان تفسیدو فی الاردی دا چه فساد با پیلاو کیو دا تولیتم دا ماناو ان تولیتم یعنی اعراجتم عن الاسلام فالا سیتم نزدی ایتاسو ان تولیتم ان تولیتم کمحمو گر جلود اسلامنا نوچه فساد با کئی پزمک کیم یا تولتون دا معنا مماو کي فله ستون میزدی پاس محاف قانونتون که سر پاسسو مشرران جو شوی د خلکوم دمال مشرین نه ملاوشه اقتدار د پلاسو کراغې ان توسی خل ار دا چې فادتللاو کوي پهم کو کې تو قې هووررح کوم قد کومقد به کوي تاسو سر ررحم خپې د کې غمبر سره د م د رت دا باو خیالو ئ د د رت داړ خالونو ولا ل نه د کساندي لا نهم الله چې پهلاړدي د الله فمه هم د واما سوه همم لي کويستر ددي دوله حقناته ااد و ک نه یو سرړے حق ناري د حقن ک کړ دلاړو قآ او د خکاري نام مدار اللله لا نتهفسومهم پلا تهبد برونونهقرآن آ سوچ فکر کوي پهقرران کې چې حق کژنیخوا کې چې سوچ فکرې نو حقبتژې یاک جلالین شریف کی وای افلا تدبر القرآن فیاعرفون آیا دې سوچ فکر نکوي په قرآن کې چې حق په یني سوچ او فکر چې پږي کې مانا و نزان په حق ورسره ګندي عملا قلوب نقفعلها بلکې ظونی دې جرنده دې زرم دې زونه ته طاله لګې نو دایته ان الذين يشككوا كثرت ودلارهم جوابشې دوی په ټول شاګانو باندې د دین باندې ما ته ویناله له هدا پس دا ان چې سرګمشو دوی ته رايت شيطان سوول لهم شیطان خوست کړو دوی په را نه کارا بلذین وعمل لهم ودا شیطان مهلتهم اینو اولو اول تایی یا ربک اللہ وچت تو باو اسے ذالک داد دیدہ گمراکول بے انہم تبی سبب بانے قالو شریو ایلیو لِلَّذِينَ ها کسانتا کریو چو غیبت بانلو ماہا کتاب نظل اللہ چلارا لگلو دو منافقان و کافر لیلیو سمتیع کم فی باب الامر زرد شمتا جداری بو کستاس و پباز کارمو کے والله یعلم اسرارهم دایدا خبر اگر چپ ټکلوه والله کوئیږي دایته ټکټو خبره بس دای شيطان په غلبو کاو د دینه نو کله چې د مؤمن په مقابله کې د کافر سره راز راز دی نو بیا به درنګ وکړه سات ته مرتبط کېږي اول خو ایمان درکې وینا او کشرین او غظم وزې درنا فكيف نصرن ی هال ویږي اذا توفتهم الملائکه تو چ وفات کوي د مناسې قانو لر ملای کې ی غ نو هم ادواره هموه دا ملاو کافر منافقانو هم شاګانی ل دو په مخ مخه شاشابانې ټ کوئ ځ فرشتو داواله پهکل د هم پهې سبب منافقانو د مناس قانو ات دوران شي تاداری که ما خطله. اصحط اللہ دیغ سکر واللہ لرا وکره ردوانه او بد گنلو دی رضا ونگید اللہ فا احبت و عمالهم <سلام> مدربات کری واللہ ملی نزدوی امہ سبا اللذین آیا گمان تیہا کسان فی قلوبهم مرض جپزنکی مرض دے اللہ یخرج اللہ ودغانہم دا چې چره غره ونه واسي الله او او حسد نه د دین د دې اسلام او د مؤمنانو سرکی کې نه ها حسد او عداوت ته نو دا الله کار نه کې نه پټاګا کوم به پټاګا کوم به ولو نشاو کزنې خوښه لاره نه کوم مخامخه خوت د ژوندې دې تا تا فلا عرفتهم مخامخه طاقت ژوند له دی وسيماهم پالا ماته دې دوی ولا تعرفنهم او ها مغاتی جنید ادوی فی لحن القول لحن القول لحن اصل ستوئی در لحن اختلا معنائی لغی داوا تصیر روحی مانی کیوئی صرف الکلام عن سنته الجاری علیه کما سیتن قد خبری چیز آگی نیواره ولتعرفنهم فی لحن القول قاموا خاو پتې یو لرا پاړونو د خبرو د دې کې خبر ورکړل مقصد نه رااله والله يعلم ما لكم الله يجي استصاحملو ولا نبلو انكم الله وخام خمو امتحان در اولو پتاسو حتى نعلم المجاهدين منكم پر دې چې سرګم کو من جهات ته ان کې واده دی ناو صبرنا کو نبللو اخباره کوم انتحان د اخلو موستاسو د حالتوننو ان الذي نه ب شقا کسان ک فروج کافري و ان س الله بشيدي دا الله غلارنا یا خلک کې بنکي دله دلارنا چې سرګنش وي دریت هدايت لایذو اللہ شیئا دای چرن zarar نشي رسول دین الله ته zarar و سيهبتو اعمالهم رب جل جلاله د دې مینه बर्बाद وکي یا ایه الذین ابین اے مومنان او اطیعوا الله و اطیعوا الرسول تابع داری کوی د الله او رسول الله ولایت بتوا مالکم قل اعمالنا ان درباد و یذکر منرا لنفن لشروکل نونی باتیں لفلی روزی شروکڑی نونی باتیں کہ بات کتی کا مجر علی قضا واجب ان الذين बेशक का का संत फारूज काफिरनी وصد عن سبيل الله او خلق جن کل لا اللہ دلارن سنما تو بیا بڑھشی وہن کفار ودی کافرن فلیغفر چالوما لا بخنوا نکدیتا فلا تهنوا سستی مقوی تن مقابل کافرو کې وتدول السلمی مراجلای کافران صلحتا صلحای مرابلا هغه سلها چې پای کې د اسلام او د مسلمانانو دیزتی وي او پای کې نقصان وي مراجلای دای صلحتا او یئی تاسو الا لونو چتحالو آلا تاسو غالب یئی تا غالب چیمان در تیر مخبرتی ری آیات مانا سرال امران کے وعنتم ال آلون آئن کنتم مومنین وعنتم ال آلون ایئی تاسو چتحالو آلا واللہو معاکم اللہ دتاسر مرگنگے ولن یترک ما مالکم چردن کم کیا اللہ تاسنا اعمالکم سواب داملون استاسو انما الحیات الدنیا دشکجون دنیا لعبن لو دیو ولہن عوض سیادتیت وانتو منوک چلیمان مرارو و تتقود اللہ مویری ویوتکم اجورکم در بجی اللہ اتاسو لا بدلی در سواب اجورکم ولا يسألكم اموالكم دعيا بياتمانا ولا يسألكم اموالكم نغوار الطاسمتي غمدر سے شیش تاسو معلومونه یعنی چې په دې اجنه یریږي دعته تبديل درلپیش کوي په پیسو واړی یا نغوار يل لا تاسو است تاسو ټول مالونه بلکې الهي سلو ختمره کوي زکات ټول مال یې ولا يسلكنكم ولكم مغالياء الله تاس مستاس تَا طول مالنا ولكن سلختمروا في الله واळी جدار الله الله راکو لګاو او اخرت لجمعک خیر دا صلیختي دنیا شو صلیختمه پکې سکا دا به کې خیرت لورو لېګا ين يسلكنوا كجله غته الله تاس مستاس والله په تااسمانو زور که دې په غښو کېته بخي تااس به بخل کو خرج غانه کوم را سرګند ل کړ واللهستاسو کنی د اسلام سره ستا اسلام سره کمکیلاه س چې منافخله به سرګن شو انتم آ تاسوه اولا دا کساني تو د اونا را في قو الله چمال لږوی د الله لاره کې فمن کن دا بیس تاسو کې منا اسودی يبخل چ بخل کوي مال لږې ومن من يبخل چ چ بخل کو ف ان ما يفخل ان نو بشک بخل د زانته اړه سبا دله سزا مل اوش وللا الغنيو الله د بے پروا د چا خیرات او زکات او صدقه له ضرورت مشتا وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَتَأْسُطُونَ لِلَّاتِ مُحْتَاجِينَ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَجَرُوا وَلَيْدَيْ أَوْ مَالُ دَالَّاتِ دِنَّ خَغَوَايَ يَسْتَبْدِلُ الْقَوْمَ بَدَلَ كِبَرا وَلَيَاقُ قَوْمٍ غَيْرَكُمْ لَا يَسْتَأْسُنَا ثُمَّ لَا يَكُونُ وَمْصَالَكُمْ دَاعَا غَيْطَاسُ غُنْتِنِي چمَالِ <تصح> جانِ دَالَّاتِ